На березі лісового струмка ми розгорнули наш убогий обід – хліб, сушені сливи, щільник, і запили його джерельною водою. Смакувало більше, ніж звичайно. Я не могла відірвати очей від гущавини лісу, де золото сусідило з пурпуром і зеленню. Барви листя сяяли на темному тлі, У повітрі гайдалась павутинка. Ця минущість листка, що зараз впаде, Павутинки, що обірветься, Зворушила мене до сліз, Бо довкола не було мурів, І цілий світ виглядав дитинно беззахисним. І я стала його час. О Боже, як я вдячна Тобі, що дозволив пізнати цей досвід, який наситить моє серце на багато днів. У сестри Христофори порожевіли зів'ялі щоки, ми були самі. Візник повів коника до дальнього кутка галявини, де росла зелена соковита трава, і я тішилася, що Божому створінню добре, і що цілий світ з нами в злагоді. Сестра Христофора зібрала крихти з колін і вкинула їх у рот». Якось відразу повернулась до послуху, наче впала з неба на землю і трохи забилась. «Сестро Терезо, я обіцяла матері Абатисі, що розповім тобі про сестру Анну. Це з її боку велика ласка, бо досі тільки ми дві знали цю дивовижну історію. Не відаю. Навіщо вона ще й тобі? Сестра Анна одержима злим духом, а це як зараза. Їй не велено розмовляти про себе. Я вже двадцять літ у монастирі, перервала я її нудне базікання, радіючи, що сьогодні ми розлучимось. Знаю, дитино моя, Зрештою, хіба я а Цей клятий візок геть розтряс в мої кості, і я б відкусила собі язика, якби хоч слово мовила, коли ми їхали. А ще завтра вертатись. Мені хіба дивно, чого це Батиса сама не розповіла тобі, бо знає більше. Певно тому, що ви знаєте менше, відказала я, але сестра не зрозуміла. Я мала отримати крихітне зернятко і виростити з нього якесь пишне дерево, перед тим посіявши не на битому шляху і не між терням, а в собі. Я вас пильно слухаю, сестро Христофоро. Передам лише суть оповіді, цілком безсторонньо, без коментарів сестри Христофори, котра засуджувала Анну і вважала її джерелом зарази у нашій обителі. Цей голий текст мав послужити мені за основу. Історія сестри Анни У світі, сестра Анна мала інше ім'я, яке ми не будемо вказувати. Воно лишилось поза межами її болю. Назвемо її М. Отже, М належала до заможної селянської родини і в 17 років була видана за вдівця теж досить багатого. То був грубий, жорстокий чоловік, але спочатку ставився до М добре, не переобтяжував її домашніми клопотами, бо жив з матір'ю, яка усім керувала сама. М вишивала, годинами просиджувала над річкою.